قال الشريم محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بس بدا ياونا يكون في سن تنيه العباده ذكرت اطور سوره عززونه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء أو وانزل من السماء ما ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم tante O judih Obožavajte gospodara svoga, koji je stvo u vas i one je prije vas, da bi se bili Bogo bojazni. Onog koji vam je zemlju učini o a nebo z koji s seba sppunšta kišu i čini da s n nijom rasku Obskrba za vas, zato nepipisujte lahu druge rani nakon šo se to ospoznali. Even Ketir rahima ulah rekoje. Stvaritel svi starije je jedini taj koji je dostanje da se božava. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Vassalatu vassalamu ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadijihim wa stanna bi sunnatihim ila jevmi d-din. Amma ba'd, zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova saravata i salama donosimo na Allahu posanika Muhammada njegovu časnu porodicu i seplemenite ashaabe. Nastavljamo sa komentarom djela thalathatu l'usuli wa adillatuha tri osnovna temelja i njihovi dokaze autora šeha Muhammada ibn Abdul Vahaba rahimahullahu ta'ala Došli smo do njegovih riječi وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودِ A ar-rabb, gospodar, je onaj kome se čini ibadet Predhodo smo pojasnili da je od Allahovih, tabaraka wa ta'ala, imena I ime Rabb, gospodar. A to ime upućuje na Allahovo svojstvo stvaranja i njegovo gospodarstvo i njegovo upravljanje svime. Gospodar je onaj koji stvara, onaj koji se posjeduje i onaj koji naređuje i zabranjuje. To je ono što proizilazi iz ovog Allahovog tabaraka wa ta'ala imena. Kaže ših, وَرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودِ Ar-Rab, on je al-ma'būt to je onaj kome se čini ibadet, onaj ko se obožava, koga drugi obožavaju. Njegove riječi ne upućuju na to da je značenje Allahovog imena Rab, onaj koji se obožava, nego onaj koji je gospodar, on zaslužuje da se obožava. On zaslužuje da bude obožavan. Dakle, činjenica da je on gospodar, stvoritelj, vladar, onaj koji svime upravlja, vodi nas ka tome da mu činimo ibadet, jer je on jedini kojem dolikuje da činimo ibadet i da mu robujemo. A el-ma'bud, onaj koj, kome se čini ibadet ili kome drugi robuju, obožavaju ga, ovdje se misli na potpuno šariatsko obožavanje. Obožavanje uz teuhid, obožavanje uz ispovjedanje Tawhid uzvišenom Allahu. Jer kada se spomene ibadet, kada se spomene ibadat, misli se na ibadet koji u sebi nema primjeste širka. Dokonaj ko obožava Allaha te baraka ve i uz njega obožava drugi ili čini nešto od ibadeta usmjerava nekom drugom mimo njega subhanahu taala, takav se ne smatra Allahovim robom iskrenim, potpunim Takav se ne smatra od onih koji obožavaju uzvišenog Allaha onako kako to traži od nas on, subhanahu wa ta'ala. I zato kaže subhanahu wa ta'ala وَمَا يُؤْمِنُوا billahi بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُ شِرِكُونَ A večina njih ne vjerio Allaha osim da su stoji mušrici. Pa ih nije nazvao mu'minima samo zato što vjeruju Allaha. To što čine širk, poništava njihovo vjerovanje. Tako isto je onaj ko čini ibadet Allahu, Ali uz Allahov Božava i druge ne smatra se Allahovim robom. Nego je rob onoga kome usmiruje ta ibadet. Hadithu Ebu Hureri radijallahu anhu kod imama Muslima usahihu. Hadithu Qudsiju. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah. Prenosi od uzvišenog Allaha. Govor Allahov ali nije Kur'an. Hadith Qudsij. Ana agna shuraka'i ani shirk. Faman amina amalan ašraka fihi ma'ia gajri taraktuhu wa shirkah. Ja sam najneovisniji od svih, nemam potrebe za drugima, da mi neko učini širk, da uzmene mene upuće badet nekom drugom. Onaj ko uradi dobro djelo, onaj ko uradi neko dobro djelo i u njemu dok čini to dobro djelo usperi jedan dio tog djela nekom drugom ima mene, kaže uzvišeni Allah. Dakle uzmene učini i badet nekom drugom. Kaže, ja ostavim i njega i taj njegov širk kojeg čini. Ili, po drugom tumačenju, ostavim i njega, i tog kome je usmjerio ibadet. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe za ibadetom koji u sebi ima primjese širka. Allah nema potrebe ni za kakvim ibadetom. Allah je neovisan od svih ljudi, ali nije zadovoljan sa ibadetom u kojem ima primjese širka. Nego hoće od nas, subhanahu wa ta'ala, da mu iskreno ispovjedamo vjeru. Da mu činimo ibadet iskreno, bez ikakve primjeste širka. Svejedno, radilo se o malom ili velikom širku. Allahov rob možeš biti na jedan od dva načina. Milom ili silom. Što se tiče robovanja Allahov silom, to jest primoransi na to, svi ljudi i sva stvorene su Allahove robovi. Tu nema izbora. In kullu wati, abda. Nema nikoga na nebesima i na zemlji, a da neće doći pred Allaha kao rob. Svi ljudi su robovi uzvišenog. Sva stvorenja su robovi uzvišenog Allaha. Nemaju izbora. Ovdje se misli na robovanje u značenju da smo njegova stvorenja i da smo pod njegovom lašu. Da on nama upravlja. Da nam daje život kada hoće i uzima nam život kada hoće subhanahu wa ta'ala. To je robovanje po pitanju kojeg nemamo izbora. Svi smo Allahovi robovi. Allah kada je stvorio nebesa i zemlju, rekao im i'ti'a tau'an au kerha pokorite se, dođite milom ili silom kaleta ateina ta'a im rekoše, dolazimo ti pokorni pokoravamo se. Znači Allah kada nešto naredi ne može se niko tome suprostaviti. To je robovanje Allahu po pitanju kojeg nemamo izbora. Sva stvorenja su Allahovi robovi. I ima druga vrsta ibadeta, to je posebni ibadet. Robovanje Allahu milom. A to robovanje je naš izbor. Prije svega Allahuva milo sprema nama što nas je učinio takvih robova. Ali je naš izbor dao nam je, subhanahu wa ta'ala, pravo izbora. Da li da budemo njegovi robovi, da njemu robojemo, činimo ibadet ili nekom drugom. Da li ćemo robovati sebi ili šeitanu, obožavati sebe šetana, dunjalu, lažne bogove, to je do nas. Ali ako uzmemo Allaha za svog gospodara, da njega obožavamo, nemamo pravo usmjeravati ibadet nikom drugom mimo njega. Ako obožavamo Allaha i još želimo da obožavamo druge mimo njega, Allah ne smatra na svojim robovima, posebnim, odabranim robovima. Iako mu činimo ibadet, zato što Allah onoga koji čini ibadet drugom mimo njemu, napusti, okrene se od njega. Ostavi ga. Tako da onaj ko želi da bude Allahov rob, posebni rob, koji obožava Allaha svojom voljom, svojim htjenjem, svojom odlukom, mora da obožava Allaha ispovjedajuć mu teuhid. A teuhid je da učiniš Allaha jednim u svemu. U njegovom gospodarstvu, u njegovoj božanstvenosti i u njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. U potpunosti da Allaha učiniš jednim, Da svaki vid ibadeta, pokornosti, usmjeriš samo njemu subhanalutana. Bez toga ne možeš biti rob, osim u ovom značenju kojeg smo spomenuli. Rob silom. A loš je taj rob koji robuje svome gospodaru nazor? Loš je taj rob koji roboje svome gospodaru nazor, zato što je primoran, zato što nema drugog izbora. Dok je odabran rob, poseban rob, onaj koji roboje svome gospodaru nazor, Uz zadovoljstvo. Drago mu što je Allah rob. Drago mu što je pokoran. Izvršava ono što mu Allah naređuje uz radost, zadovoljstvo. Uz sreću. A ne uz prezir. I nego dovani. Zatim kaže šeheh rahimahullah, autor وَدَّلِيدُ قَوْنُهُ تَعَانَا يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمْ A dokaz zato, da je gospodar onaj kome se čini ibadet. To jest da je gospodar onaj kojem treba da se čini ibadet koje moramo činiti ibadat su riječi Uzvišenog ja eha nas ubudu rabbakum o ljudi obožavajte svog gospodara ovo je prva naredba u Kur'anu pored nasledom mushafa prva naredba kada otvoriš mushaf i kreneš od sure al-fatiha prvu naredbu koju nam Uzvišeni Allah naređuje jeste ova naredba o ljudi Ja, o ljudi, uzvišeni Allah obraća se svim ljudima kada kaže O ljudi, to obuhvata i muškarca i ženu, i arapa i nearapa, i crnoputog i bijeloputog, i crnog i bijelog, i tamnog, i svjetlog, i velikog i malog, i starog i mladog. Svi su ljudi. Sve ih obuhvata ova Allahova naredba ili ovo Allahovo dozivanje, ovaj poziv Uzvišenog Allaha. Ja ehuha nas, o ljudi. Svima nama se obraća Uzvišeni Allah. Nama, ne nekom drugom, ne melekim, niti džinima, nego nama ljudima. O ljudi, ubudu rabbakum. Obožavajte, činite ibadat svom gospodaru. Činite ibadat svom gospodaru, jer zato vas je stvorio, zbog toga vas je stvorio. To je svrha vašeg boraka, boravka na dunjalku. Kaže subhanahu wa ta'ala Nisam stvorio ni džinna ni ljude osim da mi čine ibadet, da me obožavaju. To je dakle glavna i primarna svrha vašeg postojane. Niste stvoreni bez cilja, bez svrhe, uzaludno. Nego vas je uzvišen Allah stvorio da vam naređuje i da vam zabranjuje. I da mu na taj način, odazivajući se njegovim naredbama i ostavljajući njegove zabrane, činite ibadet. Jajuhanna su'budu rabbekum, obožavajte svoga gospodara. Autor je rekao, rab gospodar onaj kome se čini ibadet. I dokazuje sa ovim ajetom, o ljudi obožavajte svoga gospodara. Nije rekao, o ljudi obožavajte Allaha, o ljudi obožavajte milostivog, o ljudi obožavajte stvoritelja, nego kaže, rabbekum vaše gospodara. Zbog čega uzvišeni Allah u ovom ajetu od svih svojih imena spominje ovo ime? ar gospodar. Zato što svojstvo njegovo gospodarstva obavezuje nas da mu činimo ibadet. Obožavajte vaših gospodara. Ko je vaš gospodar? Alladhi halaqakum. Onaj u nastavku ajeta kaže uzvišeni Allah Alladhi halaqakum. Koji vas je stvorio? Walladina min kablikum. I stvorio... اُنْئِضْرِى وَاس لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دَابِ اسْتَبِيرِ بَغَبَايَازْنِي كُويْ وَاس غُسْبُودَار أُنَايْ كُويْ وَاس يَسْتْفُورِيُو يَسْتْفُورِيُو أُنَايْ كُويْ سُو پْرِي وَاس سْتْفُورِيُو سْوَ سْتْفُورِينْيَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ نَبِ لِ اسْتَ بِي لِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ispustio sa nebesa vodu fa akhrađa bihi mine thamarati rizqan lakum i dao da sa tom vodom, kišom koji je spustio niknu, rastu plodovi rizqan lakum kao obskrba gama. fela teja'alu lillahi endaden wa entum ta'alamun zato nemojte Allahu pripisivati druge, nemojte Allahu pripisivati nekoga ravnim Nemojte nekoga dizati na njegov stepen i poištovjećivajte ga sa uzvišenim Allahom. Wa antum ta'lamun, a vi znate. Znate da je uzvišeni Allah vaš stvoritelj i onaj koji vam je sve počinio i opskrbio vas i pored toga obožavate drugime mimo njega. Obožavajte svoga gospodara koji vas je stvorio. Njegovo stvaranje nas obavezuje nas da mu činimo ibadat. Jer bez stvaranja ne bi bili prisuti Stvorio nas je nakon što smo bili ništa, nismo postojali. Nači Allah je glavni sebeb našeg postojanja. On je učinio da postojimo. I nakon što nas je stvorio, je nas samo stvorio i ostavio da umremo od gladi, da ne možemo živjeti. Ne, spustio nam je obskrb. Prije svega, koji vam je učinio zemlju posteljom. Hodamo po ovoj zemlji, ona je mirna, nepomišljena ravna. Možemo hodati po njoj. Možemo živjeti na njoj. Možemo spavati na njoj. Mali zemljotres kada se desi, čovjek osjeti nemir. Ruše se brda. Ruše se zgrade. Frđave. Radi malog zemljotresa. Allah je učinio zemlju mirnom, stabilnom, nepomičnom. Onako kako mi osjetimo. Što ne znači da zemlja nije loptasta, da se ne pokreće. Ali nama je uzvišeni Allah počinio tu zemlju. Sve što se dešava U njenoj utrobi ili okolo zemlje mi to ne osjetimo. Nači učinio nam je zemlju posteljom. Učinio je zemlju da kada umremo, unio nas ukopaju. Ne æzijetimo drugi. Dok smo živi, po njoj hodamo. Po danu se krećemo, po noći odmaramo i spavamo. Dakle olakšao nam korištenje ove zemlje. Was-samaa binaan, učinio nam je nebesa zdanjem. Sve ono što je iznad nas smatra se nebesima. Sve ono što je iznad nas je nebo. Allah je učinio nebo iznad, iznad nas zdanjem. Krov koji čuva nas na ovoj zemlji. Od onoga što znamo i od onoga što ne znamo. وَاَنْزَنَا مِنَ سَمَاءِ مَاً Ispustio je sa tog neba koje je učinio zdanjem iznad vas, spustio je vodu, kišu. فَاَاَحْرَدْجَ بِهِ مِنَ ثَمَرَاتِ Pa je sebebom te kiše učinio da niknu plodovi. Da iz te zemlje na koju je spustio kišu, izađu u plodove. Pogledajte Allahove blagodati. Dakle, uzajamno povezane radnje, procesi u prirodi. Spušta kišu i onda niču plodovi. plodove. Rizqallekum kao obskrba vama. obskrba vama, kome se obraća uzvišenje Allah? Ljudima. Džini ne jedu ovu hranu koju mi jedemo, niti meleki, jedemo je mi. Rizqallekum obskrba vama, Allah subhanahu wa ta'ala obavezuje nas sa svim ovim blagodatima koje nam navodi, obavezuje nas i napominje da njemu činimo ibadet. Ima li iko mimo Allaha da nam je ovo dao? Je neko nas stvorio drugim mimo Allaha? Je nam neko stvorio ovu zemlju mimo Allaha? Je nam neko učinio nebesa iznad nas zdanjem mimo Allaha? Je nam neko spušta kišu mimo Allaha? Je nam neko daje da niču plodovi zemlje mimo Allaha? Pa zašto onda obožavate druge mimo Allaha? Zašto onda tražite i očekujete i nadate se od nekog drugog mimo Allaha? Zašto ti koji odeš kod kipa i obraćaš se kipu, ne obraćaš se direktno uzvišenom Allaha? Zašto ti koji odeš kod turbeta ili kod kabura i digneš ruke i moliš da ti taj ko je ukopan nešto dadni? Da ti dadne nafaku, da ti dadne obskrbu, da ti olakša da položiš ispit, da te sačuva od ovog ili od onog. Zbog čega zaobilaziš svog gospodara? Jeli taj mrtvi kojeg je stvorio uzvišeni Allah? Jeli taj kip kojeg je stvorio Allah? Taj evlija, taj dobri, taj... sva lažna božanstva mimo Allaha? Jeli oni imaju veću moć od Allaha? Jeli više posjeduju od uzvišenog Allaha? Jeli ti se mogu brže odazvati? Jel Allah subhanu wa ta'ala nemoća da ti udovoli pa tražiš od drugih? Jel ne možeš se njemu direktno obratiti pa ti trebaju posrednici? Šta je razlog koji je odvojao ljuda u zabludu da obožavaju drugim mimo Allah? Osim njihova maloumnost i nedovoljno poznavanje svoga gospodara, svoga stvoritelja. Jer neće dignuti ruke i obratiti se drugom ima nekom drugom mimo Allaha osim onaj koji je malouman. Kao što kaže uzvišeni Allah, وَمَنْ يَرْغَبْ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ A vjeru millet Ibrahima koja je tevhid neće napustiti, neće ostaviti osim onaj koji je maloumen, onaj koji nema pameti, nema razuma. Također, šta je to što te navodi Allahov robe da se pretvaraš pred drugima dok činiš ibadet, da uljepšavaš svoj ibadet zbog drugih, zbog njihovih pogleda, zbog njihovih pohvala, zbog njihovih lijepih riječi, da o tebi se lijepo govori, da te spominju, da spominju tvoja dobra djela. Kao što se navodi u hadithu, kada čovjek okrene svoj pogled u namaz, uzvišeni Allah kaže e ila minni? jel se to okrećeš nekom koji je bolji od mene? Okrećeš se nekom koji je bolji od mene? Kada činiš iba da ti uljepšavaš ga. produžiš namaz zato što te neko gleda. Dadneš sadako da bi govorili o tebi da si da darežljiv, da punodaješ, da bi se uzdigao među ljudima. Uči znanje da biti ukazivali poštovanje da bi, ti, da bi te pokazivali svojim prstima prema tebi i tako da učiš Kur'an da bi se reklo za tebe da si hafiz Kur'ana jel to što ćeš zaraditi od pohvala, od lijepih riječi od, od mjesta u društvu jel je li to bolje ili nagrada kodržiš jednog Allaha jel ti Allah uskratio nešto od nagrade jel ti Allah neće nagraditi za tvoja dobra djela pa trađiš tunjaločku ne. nagradu, zbog čega Allahov robe, svoje srce okrećeš prema nekom drugom ima Allah. Allah te stvorio, Allah te obskrbio, dao ti, počinio sve, olakšao ti i ti opet svojim srcem se okrećeš prema nekom drugom. Ovo je naredba uzvišenog Allaha nama. Nije samo zabrana da činimo širk, nego naredba da mu činimo ibadet. Jaju nas, ubudu robekum, o ljudi, obožavajte svoga gospodara, budite njegovi robovi, budite njegovi robovi. Nemojte robovati ničemu drugom mimo njega, ni lažim božanstvima, niti bilo čemu drugom što se može obožavati mimo Allaha. A razna su božanstva mimo Allaha. Čovjek može obožavati samog sebe, može obožavati, o tome smo prijethodno govorili, može obožavati dinar i dirham. Kao što kaže poslanik s.a.v. u vjerdosnom hadithu u sahihu. Ta'isa abdu dinar u dirham, propao rob dinara i dirhama. Ta'isa un tekes. Wa idha shika fanan tuqish ka ja propo i propo kada ga trn bode, ne nemogao izvaditi trna. dova protiv njega čak i ono najmanje iskušenje ako ga ako se ubode trnom nemogao izvaditi trn ko onaj koji je rob donjaka tais abdu al khamila wal khamisa rob platna i odjece košulje čovjek može robovati svom odijelu može robovati platu. Može robavati svome auto, svojoj kuć Može robavati dinaru i dirhemu. Ako to bude pokretna sila u tvom životu. To je ono što te podiže kada ustaješ i to je ono što te vraća u krevet. To je ono što te čini sretnim i ono što te čini tužnim. To je ono zbog čega voliš i zbog čega mrziš. Zbog čega prijateljuješ i neprijateljuješ. Šta? Dinar. Dirhem. Onda si ti uzeo taj dinar za božanstvo kao što kaže poslanik Salome 7, rob dinar. abd, znači obožavaš, činiš i badetom dinaru i dirhemu, jer si ga uzeo za svoje božanstvo. Allah je taj zbog kojeg si stvoren. Nisi stvoren zbog dinara i dirhama, nisi stvoren zbog kuće, nisi stvoren zbog odjeće, nisi stvoren zbog žene i djece, nisi stvoren zbog auta, nego si stvoren zbog Allaha, da njemu činiš i badet, da njemu robuješ. Pa se zapitaj da si... Allahov rob. Koliko od svog vremena si posvijetio uzvišenom Allahu, Koliko je tvog života ibadet, a koliko je nešto drugo mimo ibadet? Wabtaghi fima ata keallahu daran ahira. Vala ten se nasibake minat dunja. Traži sa onim što ti je Allah dao od dunjaluka, ahiretsku kuću. Ahiretsku kuću. Vala ten se nasibake minat dunja. Ali nemoj zaboraviti svoj udjev u dunjalku. Kod nas je danas obrnuto. Gomila je Dunjaluk, ali nemoj zaboraviti u dio Ahireta. Dođi na jedan namaz u džamiju, na džumu. Dođi na jedan ders, barem. Barem jedan ders da imaš sredmišnje. Barem malo knjigu uzmi. uzmi. barem jednu stranicu nadam Korana. Barem jednu stranicu Korana. Barem. Znači on nemoj sve zaboraviti. A Dunjaluk, od Sabaha do, do jaci. Nije problem. Nije problem. Ali kada treba raditi zahiret, za kada treba i badetit, onda sto jedan izgovor. Jesi li od onih koji Sa što ti je Allah dao od blagodati, od ove obskrbe, od zdravlja, od tijela, od imetka, od vida, od sluha, od svega što ti je Allah dao. I počinio ti ovaj dunjaluk i olakšao ti i dao ti razum i znanje i sve. Jesi l'Allahu rob? Je li sa tim blagodatima tražiš Allah... kuću na ahiretu? Allahu zadovoljstvu. Jesi l' od onih koji su Allaha obožavali istinski? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ Oni nisu obožavali Allaha istinski. Jesi li od robova Dunjaluka, Dinara i Dirhama, ili si od robova Allaha? Mi danas kad govorimo o širku, ljudi misle da je širk samo kip. Imaju neki kipovi tamo što se obožavaju, to je to. Ili oni koji odu na turbeta i tako dalje. Da, to je jedan vid širka, ali nije to jedini širk. Čovjek može da upadne u širk na razni način. A od najgorijeg vida širka u danasnjem vremenu je materializam. Da su ljudi robovi materi. Samo robuju materiji. إِنَّ سَمَوْتُ أُؤْمِنُ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّهُ هَنِي سُغْنِي اللَّهُ هَنِي سُبَجَاوَالِي إِتِينْسْكِي أُونَكُو كَاكُو مُدَالِكُو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون نِيسَ سْتْفُورِيُون جِنِّي نِيلُودَ أُسِيم دَامِي تشِينِي إِبَادَت چِ ТО ЈЕ ОНО ШТО МОРА ДА БУДЕ ТВОЈА ПРОКУПАЦИЈА مُصَلِّحِ خَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شْتА Budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik-prolaznik. Šta znači ovaj hadis? Budi na dunjalu kao da si stranac. Stranac kada dođe u neko mjesto, tako vam Allaha, hoće se on, stranac, došao negdje, da li će razmišljati o dunjalku, o kupovini, o kulama, o gradu? Stranac, putnik, prolaznik, na stancu došao, prolazi kroz grad i zaustavio se na stanci da odmori. Da li taj čovjek kada se zaustavi, razmišlja da kupi kuću na tom mjestu. Razmišlja da nađe nekog da se sprijatelji s nekim, da nađe sebi prijatelje, da nađe sebi društvo, da otvori sebi račun u tom gradu. Da... Ne razmišlja o tome. Nego gleda koliko je sati, koliko je ostalo do termina kada ide dalje. Gleda je li sve na mjestu, pipa svoje džepove, gleda imao li dovoljno i metka, preza lijevo i desno da mu neće neko nešto ukrasiti. Tako se ponaša putnik. E, tako čovjek treba da se ponaša na donjalku Negradi velika prijatelstva Nisaki zato što je putnik prolaznik prolaziš donjalkom gotovo ne veže se srcem izakog gradi sebi ahiretsku kuću donjalka kuća ako mu je laksha alhamdulillah ako nije lakshano ne interes ega puno ide tani ima 10 dirhama ima ima jedan dirham jedan dinar 10 dir Ono što ima koristi nema razlike između jednog dinara i između 1000 dinara nema razlike onaj ko ima 1000 Allah će ga pitati za 1000 onaj ko ima jedan Allah će za jedan Jedan dinar je zabranjeno da se potroši onako kako nije ispravno i hiljadu je zabranjeno. Zabranjeno je razbacivati se sa jednim dinarom, zabranjeno sa hiljadu. Jedan ti je narjeđen da ga potrošiš u pokornosti Allahu isto kao i hiljadu. Nema razliki između jednog i hiljadu dinara. Ako ti je Allah dao hiljadu ili ti je dao, dao jedan, 10, nema razliki. Bićeš pitan za ono što imaš. I obavezan si da obožavaš Allaha sa onim što imaš. Budi na dunjanku kao putnik, garib, prolaznik, A neko ovo da ćeš vješno boraviti. Nećeš vješno na dunjalku boraviti. 10, 20, 30, 40. Pretpostavi da ćeš divje, živjeti najduže što može živjeti onaj u tvom vremenu. 100, 120, 130 godina. Dani sebi koliko god želiš godina. Ali će ti doći smrt. Nećeš vješno ostati na dunjalku. Doće ti smrt i sve ćeš ostaviti za sebe što ga milaš od dunjalka. Sve će ostati za tebe. Nećeš ni jednog dinara ponijeti. Kao što kaže poslanik Salon Saram, hadithu u sahiju. Kome od vas draži i metak njegovih nasljednika od njegovog imetka? Pita poslanik sallallahu alaihi wa sallam svoje ashaabe. Kome od vas draži i metak njegovih nasljednika, njegove porodce od njegovog imetka? Kažu, Allaho poslaniče, nikom od nas nije draži tuđi imetak od našeg imetka. Svima je nama draži i naši imetak. Pa kaže, alihi salatu wa sallam, vaši imetak je ono što udijelite. A i metak vaših nasljednika je ono što stavite kod sebe. Znači, ako u ovom trenut Tvoj metak je samo ono što si poslao na hiret, što si djene. A ono što je ostalo u tom trenutku, što si imao u džepovima, na računima, okos, sve ono što si imao, to više nije tvoj metak. Samim tim što ti je duša izašla iz tijela, prestaje da bude tvoj metak. To je i metak drugih mimo tebe. Ne, niko te ništa ne pita. Čak i na samrti ne uzmaj, vide došli mu e, alamet i smrti, došli mu znakovi smrti, ne uzmajte za, za uzmijenje ova je pogudalio, ne zna šta priča, ni, ni tvoj vasijet neće izvršiti. I metak tvoj je samo ono što udjeliš na ispravan način, u pravom smjeru, na pravo mjesto. Pa zbog čega čovjek onda da ga miladuje i metak? Zbog čega? Da ima više neko što mu treba. Nije zabranjen. Nije zabranjen. Samo pitanje bi svako da postavi. Jel ti preče to ili je preče da radi za heret? I zato kažu islamski učenjaci, siromaštvo Faqru l'ulama, faqru l'ihtijar, lejsa faqra l'ihtirar. Kaže siromaštvo ulemi islamski učenjak, a većina uleme su siromašni. To siromaštvo je siromaštvo izbora, a ne nuždi. To siromaštvo je siromaštvo izbora, a ne nužde. Šta znači ovaj govor? Znači da je ulema sama izabrala da budu siromaštvo. Nije zato što nisu sposobni za zaradi. Nije zato što ne znaju zaradi. Nije zato što nisu znali dođu do dunjalku nego su bježali od dunjalka da ih ne zavede dunjalka. Nije nužda, jer njima se dunjalka otvara sa svih strana. Mogu da manipulišu sa dunjalkom, ali izaberu siromaštvo. Zbog čega? Zato što znaju vrijednost ahirata nad dunjalkom. Znaju šta je suština njihovog boravka nad dunjalkom. Inama jahša Allaha min ibadihil ulema. Zaista se Allaha istinski najviše boje od njegovih robava učenjaci ulema. Zato što znaju koje je Allah subhanahu wa ta'ala I znaju svrhu svog boroka i svog postojanja, svog bitisanja. Pa nas uzvišeni Allah poziva i doziva, obraća se svima nama. O ljudi, slušajte šta vam govorim. Dobro pazite, obožavajte svog gospodara. Zato vas je stvorio, nije vas stvorio zbog dunjaluka. Dunjaluk vam je dao i olakšao da ga koristite zbog ahireta, ne kao cilj sam po sebi. O ljudi, obožavajte, robujte svom gospodaru koji vas je stvorio i stvorio one prije vas la'allakum tattakun da biste bili bogobojazni šta znači bogobojaznost? da ne prelaziš preko Allahu i granica da postaviš između sebe i harama paravan ogradu, štit ne samo da ne činiš haram nego da postaviš ogradu između sebe i harama od riječi al-wiqaye a viqaye je prevencija u arapskom jeziku Bogobojaznost je da se udališ od harama i da radiš ono što ti je Allah naredio. I kao što kažu mnogi učenjaci, da ostaviš i mnogo onoga što ti je Allah dozvolio i straha da ne upadneš ono što ti je Allah zabranio. Da ostaviš i mnogo onoga što ti je Allah dozvolio iz straha da ne upadneš ono što je zabranjen. La'allakum tattapun. Ne biste bili bogobojazni činjenjem ibadeta uzvišenom Allahu robujući uzvišenom Allahu, izvršavajući njegove naredbe, ostavljajući ono što vam on zabranjuje. Vaše vjerovanje da je Allah stvoritelj i obskrbitelj i da Allah svime upravlja, to vas obavezuje da mu budete robovi. Ako vjerujete u Allaha kao gospodara, onda ga morate obožavati. Nemate izbor, Nemate izbor. Hoćete li ili nećete, nego morate. I sve ovo vam uzvišeni Allah kao obskrbu dao, kao počinio vam, olakšao vam, Na kraju kaže, فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ I nemojete Allahu pripisivati ikoga ravnim. Nožina, endad nožina od riječi nit, a to je ortak, onaj ko nadir, ona je nadir, onaj ko je suparnik, onaj ko ponaša nekog drugog, ima ista svojstva. Nemojte druge mimo Allaha dizati na njegov stepeni. Nemojte prema drugom se obhoditi kao prema uzvišenom Allahom. Na bilo koji način, čak ni zakletvama, kada se zakuneš nečim, nekim drugim ima Allaha, na taj način si ga digao na stepen uzvišenog Allaha. Kada kažeš tako mi mog oca, zakleo si se onim što je kod tebe na posebnom mjestu. Je ljudi se zaklinju, kada se zaklinju, zaklinju se sa onim što ima posebnu vrijednost kod njih, ono što im je najvrednije. Pa kada se zakuneš nečim drugim ima Allaha, ti kao da si ga digao na stepen uzvišenog Allaha. Ozo si njega da se njime zaklinješ. A Poslanik sallallahu alejhi ve je rekao: "La tahlifu bi abaaikum. Men kana minkum halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Ona ako se zaklinje neka se zakune Allahom ili neka šuti. Men halafa bi ghairillahi faqad ashrak. Ona ako se zakune nekim drugim im Allaha ili nekim drugim im Allaha učinio širk. Premjestno se misli na mali širk. Može biti mali širk, a može biti veliki širk. Skladno ubeđenju ona ako se zaklinje Na bilo koji način da digneš nekog na stepen uzvišenog Allaha, učinio si ga Allahovim ortakom. Poisto vijetio si ga sa uzvišenim Allahom. فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا Zato nemojte Allahu pripisivati drugove. Nemojte Allahu pripisivati i ikoga ravnim. Da je na njegovom stepenu. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ A vi znate. Vi znate šta? Jel značenje ovog ajta? Nemojte Allahu činiti širk osim u neznanju. Vi znate, to jest, ako činite u neznanju širk, nema grija. Je li to značenje? Ne. Ne Nemojte Allahu pripisivati ikoga ravnim, a vi znate. Znate da je on taj koji vas je stvorio, i da je on taj koji vas je obskrbio, i da je on taj koji vam je sve počinio. Kako možete nekoga pripisivati Allahu ravnim, a znate se ovo što je prethodno. Da je on vaš stvoritelj, obskrbitelj, onaj koji upravlja svim ime. Nači, to vaše znanje uzvišenom Allahu obavezuje vas. Obavezuje vas da mu budete robovi. Kaže dalje autor, Qala ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq li al-ibadah. Kaže Ibn Kathir, autor rahimahullahu nawadi Rići, Hafiz Imam Ibn Kathir. Ah, je poznati imam, veliki učenjak. Njegov nadimak je Abu al Ismail ibn Umar ibn Ketir il-Kuraši. Preselio je na Hirat 774. godine po Hišnji. Učenik poznatog imama Šehhu Islama ibn Tejmira Himova i autor poznatog tefsira koji je svima nama poznat, tefsir ibn Ketira. Ove riječi, ovaj citat koji je spomenuo Šehh, prenio ga je u značenju. Nedoslovice je dakle nije ga prenio precizno nego u značenju. Ovo je značenje govora ibn Ketira u tefsiru. Stvoritelj ovih stvari, stvoritelj svih stvari, svi ovi stvari koje su spomenute, zemlja, nebesa, kiša, plodovi koji rastu i tako dalje, on je taj koji zaslužuje da mu činimo ibadet. On je taj koji zaslužuje da mu činimo ibadet. Jer je to najveća blagodat. To je najveće dobročinstvo koje može neko učiniti prema tebe. Da te stvori i da te obskrbi. I zato je naređeno dobročinstvo roditeljima, zato što su oni sebe nakon uzvišenog Allaha u našim postojama. Sebem našeg postojanja nakon uzvišenog Allaha, naši roditelji, Allah je glavni sebeb, on je stvaritelj, ali naši roditelji učinili sebeb ovom našoj I zato nam ono je naredio dobročinstvo prema roditeljima. "Vaqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana." Tvoj gospodar zapovijeda, naređuje da ne obožavate osim njega i da činite dobro roditeljima. Odmah nakon svog prava, nakon obaveze ili naredbe da se čini ibadet uzvišenom Allahu, Naređuje nam dobročinstvo roditeljima zbog čega? Zato što su oni sebeb našeg postojanja. To je najveće dobročinstvo koje ti može neko učiniti. Da bude sebeb tvog postojanja i sebeb tvoje obskrbe. I zato nam je Allah naređuje dobročinstvo roditeljima. I zato uzvišeni Allah podsjeća nas na ovu blagodat da je on naš stvoritelj i obskrbitelj i obavezuje nas da mu činimo ibadat zbog toga. Dakle, te činjenice, to naše znanje, ta naša spoznaja, ubeđenje vode nas ka Ovom velikom i bitnom zaključku, ovom vjerovanju, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji zaslužuje ibadet. Onaj koji zaslužuje ibadet mimo svih drugih. I onaj kome trebamo posvetiti svoje živote. Zbog kojeg sve blagodati koje su nam date, zbog njega ih koristiti. I zbog njegovog zadovoljstva. I u njegovom zadovoljstvu. Od njega se samo nadati. Na njega se oslanjati. Njemu upućivati dove, njega moliti, od njega se bojati, njega cijelim srcem voliti, zbog njega svako dobro djelo činiti. Jer on jedini to zaslužuje. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od Allahovih iskrenih i odebranih robova koji čine ibadet samo njemu. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči korisnom znanju i olakša nam činjenje dobrih djela sa kojima je on zadovoljan. اللهم اني بالاسماء والصلاه والسلام ادعوس من الله وخصنيك محمدا ليكون شريك في تامليه